بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمذبرات امرا سوره النازعات کیس بعد قیامت وشواهد سرا ابيات هوي په دنياوي ذکر کوي پص تو فحلاک دفرعونی آنو او اخیر کی تحویف او بشارت وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا گَوَادِ غَمْلَائِكِ چِرَوْبَاسِ رُوحُنَدِ كَافِرَانًا پُغُو پیسَرًا وَالنَّاشِطَعَتِ او خوشاله اون کې معمنانله په خوشاله سره لکه سری چې د پابند نه خلاص شي او س هااتې س لامبو وهون کدي دله په حکم پسې په لامبو لو سره او سابق قااتې سبقان مخک کېدون هر چا نه په فَالْمَذَبِّرَاتِ عَمْرَ او کارجوڑو انکی دی دالا دو دا حکم دو وجهنا جا مره و تکڑه یو ما ترجف الراجفتو یادکا غورت چوبا جلکی مخلوق لراغش پیلے جلک اونکی تطبعو هر رادفا ورپسیب ای اغدویمش پیلے پلو یو معز وااجفهتون ډیر ضرورونه به په د اووررضبانندې درزیږي ابسواو خا اوسترې د هغ به ذلیلی یا او دا چغې به ووي یاپلوونه اوایدي نن په دنیایا کې نه لمردو دوونهفل حافه آیا موږ به بیاوا پسکی شو په دغهې بدن کې چې پرخبه په کې نهوي ذا نه وا اخره آیایا چې موږ ډوکې شو اور و شو بیاژوندي کېږو کالو تل کا زن کارهتون خااصه اوای دي چې دغه بیا جووندون خو ډیر توانې دیمونږه خوی پهې دغسې وه فَإِنَّمَا يَذَجْرَتُمْ وَعِدَتُمْتِ نبی شکا دو قیامت جڑق دے یو فَإِذَا أُمْ بِالسَّاهِرَةِ ننازا پا دی پر ڈاگا اوک میدان بولاری لکھا موسیٰ علیہ السلام چولارو حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ یقینا راغله تا تا قران کې بیان او خبر د موسی السلام اذن اتاه ربو کلچ आवाज کو د تا رب دو بالواذ المقدس توا پاګلګه مبارکه کې چنم یې تواده اذهب الی فرعون انه توغا لا شاف فرعون تا دو سروچت کرده ده سرکشی کرده ده فقل حل لک ایلان تذکا نوائی وطا فپخوگاو پستا بانده چه اے پھر آو نستاخوخ دا چه زان سنبال کی سوی زان زان پاک کې جامع واغ انده نو زان پاک ای و احدیک ربک فتخشا او بخیمتا تا ته لار په طرف طرف ستابان دي دا اللہ نو یریگا دا صحیح لار دا فا اراعو ال آیت الکبره اوی خوا دی فرعون تا معجزلویا فا قذبا واسوا اغدرو جن کلا و نا فرمانیو کلا سم معد برا یش سا او بیشا کلا او کوشش یې کاوه د مقابلې بندوباس یې کاوه د موسی السلام مقابله کې فحشر فناذا راجم ایک خلق او ویلان وک وک ربکم الاعلى پس وی وی چې زستا سرب یماد ټولو نو چت فخذ الله والاولا پس اونی والله د ل په سزا داخت او د دا دنیا ان ظ عبرهتللی من یخشا یخن په دی واقعه کې ډیر ل سوچ دی اوغبرته دغ چا د پااره چې یریږ د الله نه اقل د لایل انت اشد د خللق تاسو ډیر په بدن کې ایویس اپیلی نیه امیس سماو کنه دا اسمانو بناها دا لاجوڑ کرده گورو تا رفاسم که هاو چت کلی دا چت دی پس اوها هموار کلی دا د جورینا چلائی اترائی پا کنیش دا واغت وشلی لها تورکلی د شپد دی و اخرج دوحاها اور استلید سباد دی و رناد دی و الارض بعد ذالک دحاها از مکه بیا پست دینا خورکڑا اخرج من آما اها و مرآها اخرولی دادی چراویست دی دینا اوبد دی و ورشوگانی ج بالاله سه غرو په کې کې خو د مطال ل کوم دا ستاسو د پیدا دپارهوللی نامې کوم او ستاسو د سارو دپاره جا مولکو بره پهکله چې را شي هغه هګ معلویا م هرسه ی ما تذب کول انسانو معسا او غ و دا چېیا به انسان خپل عمل چې مخکېوي مقد د مت ده اوعبور دتل جا ولی معره کاره بکی شي جاننم هغه چاته چېنی نه اوپټ د بس پهما منغا په غسوک چې سر کشيیکړ واللهکهافراون وآ سر ح دنیا او غړ کړی او ج د دنیا پ آخرت باندې فینل جاحي معيل مع نوې شکه جانم ځدو صدو د دديامما من خا مقام ر او غسوکو چې يریدو چودری کی بعد خپل رب په مخ کې وانا النفسانی لاوان نمنا کليو خپل نفس تو قائشاتنا واقع وتا چولې فینل جنت ایل ماوان بیشک جنت زیدوس دودز یسالو نکانسات تپوسن کیستانه د قیامت ایان مرساها چ کله وې د راتل فیما انت من ذکرها چرته ته د بیان تا تطهویلم نشته الا ربک منتهو په طرف دربستا باندې د علم دی انما انت منذرم من یخشا بشکته صرف يرون کې هغه چاله را چیری گی ده قیامتنا که انهم یوم یرونها یقینن دی با دستی شی فاورت بانده چوین قیامت لرا لم یلبسو الا شیطا او دوحاها چلکدی وقت نده تیر کل دنیا کې مگر یو ما خام او یا یو سحر